той мишу полівку розглядить здалеку, і я з тієї ж висоти набачу. А в Афганії снайперкою з вертольоту міг у мишу влучити. І не сприймайте це як бахвальство. Просто хочу, щоб ви зрозуміли, маєте справу з професійним стрільцем-снайпером. Та й без оптики будь-яка гвинтівка в моїх руках небезпечна а з оптичним прицілом і поготів. це я просто так згадав. До слова. Повернемося до мого першого нагана. Так от, коли я ще ним користувався, трапився мені один клієнт. Тричі я в нього стріляв. Тричі. І усі рази в серце цілив. Не промахнувся. Просто в нього, писи головця, два серця було. Отакий убивця феномен. Четвертого разу я йому вистрелив у голову. Так що буває не просто вбити людину. А ще не просто буває психологічно. Спочатку, особливо вперше. Пригадую, хлопчаками з самопалів ніколи ми по живому птаху чи звірові не стріляли. По мішенях, у курчі, по порожніх бляшанках, пляшках було. А щоб уживе? Ні. Коли виріс, придбав мисливську рушницю. І дотепер пам'ятаю свою першу жертву — бродячого собаку. Йшов а Внизу неглибокою канавою повільно текли стічні води з лотавських заводів. Було це взимку мав дозвіл на полювання, ліцензію на зайців. Це я до того, що був у свій час законослухняним громадянином. Хоч після Афганської війни бути ним ой, як непросто. Так от, йду я стежиною по сліду зайчому. Не знаю, чого його до тієї вонючки занесло і роззравився на всі боки. Бо слід здвоївся, значить, Ось ось скидка буде. Тобто вухастий стрибне десь у бік, у бур'яний і заляже на день. Коли навстріч понад водою, повільно й мовчки йде зашморганий такий у реп'яхах собака з якимись виродками на морді. Я відразу згадав єгерську інструкцію про негайний відстріл бродячих собак і котів, які чинить природі, за його словами, велику шкоду. Швидко скидаю до плеча свою стареньку тулку і, майже не цілячись, натискаю один спусковий гачок. В обох стволах у мене четвірка. Дріб не дуже і на зайця годиться, замалий. Але я після пострілу з правого ствола, пучком дробу, собаку скинула з берега у воду. Весь заряд прийшовся на задню частину корпусу. В багнюці було мілко, і нещасна тварина ще намагалася підвестися, та тіло вже не корилося їй. Вона зводилася на передні лапи і щоразу падала у воду, поринаючи з головою, потім знову вернала. Так повторювалася кілька разів. І все це в мертвій тиші зимового ранку, що настала після пострілу. Дивно було. Собака не скавчав, не гавкав. Боровся за життя відчайдушно й мовчки. Я не витримав її, пострілом з другого ствола добив тварину. Хвилі зімкнулися над її головою. Майже рік переслідувала мене ця моторошна картина. Так вкарбувалася у пам'ять ота безглузда собача загибель, що від дотепер ні-ні, та й виникає перед очима те відчайдушне борсання у смердючій теплій воді бідолашної, безпорадної дворняшки. Так і не переговоров й досі о той психологічний бар'єр дискомфорту, останньої стадії полювання, розшук, переслідування, вистеження дичини, річ захоплююча. Несподівано завжди, хоч здавало собі очікувано мить, коли звірина виявляє себе, чи пурхає з-під ніг курібка. Але той момент, коли доводиться дострілювати підранка, псує іноді всю насолоду. І дотепер важко мені дивитися в очі підраненого крижня. Тому намагаюся завжди стріляти прицільно. Маю мисливського карабіна, котрий дає таку можливість, і досі не стріляв жодного разу в косулю чи оленя. Мабуть, дивно читати на екрані монітора отакі откровення професійного вбивці, яке виникає природне запитання чому довіряю п'ятидюймовій дискеті такі думки? Скажу про це пізніше. На прикладі моєї снайперської гвинтівки із заміненими стволами, яку теж виготовив сам, сім зарубок. Таких, які я робив і в Афгані. Тільки тих афганських було побільше. Сім разів проводив я ретельне і безпристрасне розслідування, що кінчалося смертельним вироком, котрий сам же і виконував. У 32 випадках я приходив до висновку, що мій клієнт ще має право жити на цій землі. Але ви даремно скептично кривите в уста. Я читаю по них невідворотне питання, хто я такий, аби брати на себе роль Господа Бога. А якщо не його, то хоча б суду. І хто дав мені право судити, і тим більше... Виконувати вироки, винесені мною ж. Заспокойтесь, добродії. Все не так просто. По-перше, більшість моїх клієнтів потрапляють під мою увагу вже після того, як правосуддя скористається нагодою винести свій справедливий вердикт. А відповідно, перед цим Вину майбутньої жертви моєї судочинної самодіяльності, ви, певне, саме так трактуєте мої дії, доводять слідчі апарати і прокуратура. І вироки суду для моїх клієнтів нерідко бувають жорсткуватими. По-друге, хоч я й взяв на себе тяжку ношу ката, спробуємо розібратися, чи є в моїх діях таке, що давало б підстави, однозначно приклеїти мені вину професійного вбивці. По-третє, я не беру за свою небезпечну місію грошей. Майже ніколи. За виключенням тих випадків, коли мене хтось зумисний для цього наймає. І далеко не з кожним клієнтом я згоджуюся працювати. І хоч швидше всього мої аргументи вас мало в чому переконали, Спробуймо розібратися, чи так вже злочинна моя асинізаторська робота. Я сидів за клавіатуру свого персонального комп'ютера не просто так, для сповіді, маючи право бути вислуханим, але...